El govern espanyol anunciava ahir que s'estudiaria la possibilitat de pujar l'IVA dels productes de manera de primera necessitat i s'han analitzarà tots els casos de béns amb un IVA inferior al 18%. Es preveu que el considerat superreduït del 4% pugui arribar a duplicar-se, així com el reduït del 8% podria augmentar en 10 punts. D'aquesta manera s'aconseguiria fer créixer la base imposable i la recaptació a nivell estatal. La controvertida mesura podria tenir la seva arrel en el recent rescat bancari. Joaquín Almúnia, comissari europeu de competència, assegurava ahir pel matí que a partir d'ara les recomanacions europees que inclouen apujar l'IVA són vinculants. S'han limitat a recordar les peticions fetes per l'ECOFIN, consistents en pujar els impostos indirectes i retirar les desgravacions per compra d'habitatge. Els segments de l'IVA van des del 18% en els casos normals al tipus del 8% en aliments, excepte els de primera necessitat. Aparells com lentilles, olleres graduades o serveis culturals o recreatius, i fins al superreduït, del 4%, que s'aplica a productes de primera necessitat com el pa, la llet, els ous, els llibres, els diaris o revistes, la compra d'habitatge habitual i aparells com pròtesis o cadires de rodes. Però recordem que aquesta pujada és una decisió molt polèmica, sobretot perquè Mariano Rajoy i la vicepresidenta Sainz de Santa Maria asseguraven des d'abans de, de la legislatura que no es tocaria aquest impost. Ja el 2010 els dirigents populars s'oposaven frontalment a l'increment d'aquest tribut. Fins i tot Esperanza Aguirre va protagonitzar una campanya amb el lema no massiva. Per la seva part, Rajoy declarava que l'incremento de l'IVA és el sablazo que el mal governante le paga a sus compatriotes i que no li semblava just. És per això que aquesta última decisió referent les mesures econòmiques que cal prendre sorprenen els ciutadans de tot el país, que es veuran afectats un cop més i per sorpresa. Tindrem menys el poder adquisitiu i sense que s'hagin vist afectats els productes de luxe o les classes amb més ingressos i cada vegada la pressió és més forta. I s'haurà de veure les contrapartides que haurem d'assumir per agrair el rescat a la banca. D'aquesta manera, comencem una nova edició d'aquest programa. Des del 91.6 de l'EFA i Machos Tot un Poble, que us parla i acompanya Raquel Ballesteros, Ivani Báñez i Jordi Garcia.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 i segons l'associació de veïns incrementa la sensació d'intranqui·litat a la zona i per això tornaran a sortir al carrer per reclamar un barri digne, tal com, tal com ho van fer l'any passat. La primera activitat popular serà una sardinada diumenge i no descarten convocar noves manifestacions. Anem a d'altres notícies que tenim preparades per avui. Parlem de la poca diligència per aturar els sorolls en una casa ocupada a Sant Andreu. La síndica de la ciutat, Maria Assumpció Vilà, considera que l'Ajuntament no ha actuat amb eficàcia ni diligència per resoldre les molèsties que des de fa uns 10 anys causen als veïns les persones que ocupen una casa coneguda com la Gordíssima a Sant Andreu. La síndica recomana al districte que busqui una solució definitiva per garantir el dret al descans i que eviti els problemes de seguretat, salubritat i higiene que, segons denuncien, ja la zona afectada. Parlem, Parlem d'economia i hem de dir que ja es preparen més ajudes de l'Ajuntament per al comerç de barri. L'Ajuntament de Barcelona incrementa en 100.000 euros les subvencions al comerç de proximitat, fins a un total de 800.000. La dotació inclou cinc línies d'ajuts per a comunicació i promoció, formació i foment de l'associacionisme comercial. I continuant amb el tema comercial, ens n'anem en ara cap a la maquinista que, segons diuen, dona feina a 4.000 persones, la majoria de Sant Andreu. Una gran roda de ferro al parc de la maquinista de Sant Andreu és el record d'una cosa que la gent més gran no ha oblidat. Abans tot aquest terreny l'ocupava la fàbrica de la maquinista, explica Joan Hernández, vell de Sant Andreu de tota la vida. Va ser una cosa importantíssima pel barri perquè va significar molts llocs de treball per la gent d'aquí. és que la maquinista terrestre i marítima, fàbrica especialitzada en la construcció de màquines de tren, va ser i segueix sent un símbol de la història industrial de Sant Andreu. Fundada l'any 1855, s'hi construïa tota mena de material pesat. Es deia de la maquinista, que hi entraven totes les peces per una part i per l'altra. En sortia una màquina de tren sencera, comenta Hernández. I no hi havia per menys. Jordi Rabassa, historiador i membre del Centre d'Estudis Ignacio Iglesias, explica que era l'única empresa espanyola que podia construir íntegrament una locomotora. Encara que els primers tallers es van ubicar a la Barceloneta, al carrer de la maquinista, el 1918, es va instal·lar la fàbrica a Sant Andreu, on va formar part del caràcter del districte durant 75 anys. A més de ser l'empresa metal·lúrgica més important de Catalunya, la maquinista terrestre i marítima era la més influent. i va haver moltes lluites sindicals, recorda Juan Cruz, un altre veí del barri. Si la maquinista sortia al carrer a protestar, tota ho feia. Va ser una fàbrica de lluita obrera constant, que va donar feina a més de 4.000 persones, la majoria de Sant Andreu. Molts ponts, o fins i tot mercats de Barcelona, Sant Antoni i El Born, hi van ser fabricats. Més tard, la fàbrica va començar a ser deficitària. El 1933 l'empresa va abandonar Sant Andreu per traslladar-se a Santa Perpètua de la Moguda i un any després totes les nous van ser enderrocades però va quedar el record dels veïns que van viure aquell temps. El 1998 va començar les obres per construir l'actual centre comercial de la maquinista i els seus voltants que s'alcen a l'actualitat sobre els fonaments de la història. La fàbrica va viure uns anys tan intensos que el rebà A través de maquinistes pot seguir la història del moviment obrer de Barcelona. Les lluites, les reivindicacions, si la maquinista s'aixeca, Andreu tremolava. I amb la finalitat de recuperar, i eh, de guardar la memòria històrica ferroviària del districte, el 1992 va néixer l'Associació Agrupament Ferroviari de Barcelona. Un dels seus integrants, Santi Comte, ha subratgi la importància de Sant Andreu en el món del ferrocarril. Per això, l'associació fa una vintena d'anys que treballa per recuperar material històric i mirar de conservar-lo. Al seu local hi ha objectes tan peculiars com, per exemple, farmacioles, peces de trens, plaques o roba dels operaris. El més antic de tots és un rellotge que va estar a l'entrada de la bifurcació de Cantunis, i que té més de 60 anys. L'associació també poseix diverses plaques autèntiques de la fàbrica de la maquinista terrestre i marítima. Va ser una fàbrica important en molts aspectes, comenta Comte. D'allà va sortir l'última col·lucumotora de vapor d'Espanya. L'associació pretén portar a terme una tasca de divulgació. Per això, l'Agrupament Ferroviari de Barcelona... També s'hi fabriquen maquetes de trens i estacions antigues de la manera més fidel possible amb l'ajuda de documents i fotografies. I ara parlem d'un acte que es realitzarà demà i del qual doncs, avui també intentarem informar-vos, l'acte de Constitució de Parelles Lingüístiques a Sant Andreu. Demà se celebrarà la 9E, no? Ivanov, un nou acte de Constitució de Parelles Lingüístiques que d'aquesta manera entraran a formar part del programa Voluntariat per la Llengua. A més dels voluntaris i dels aprenents, l'acte comptarà amb la participació de diferents col·laboradors amb el programa Voluntaris per la Llengua al Districte, procedents del món associatiu i comercial. L'acte s'ha presentat per la responsable de la delegació del Consorci de Barcelona a Sant Andreu i els responsables del voluntariat a la ciutat. Amb aquest, aquests actes, doncs el Consorci de Barcelona vol donar un nou impuls a aquest programa per fer-lo més present al territori. L'acte es farà demà, com hem dit, a la nau Ivanov, al carrer d'Honduras número 28, a càrrec de la delegació de Sant Andreu del Centre de Normalització Lingüística. Molt bé, doncs d'aquesta manera nosaltres que arribem al final d'aquest primer recull de notícies del dia. Ara el que farem serà escoltar una mica de música, tornem amb més informació aquí a tot, a tot un poble. Fins ara! Mm -hmm.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 Y sin tu oblidar A que tú no Si no Y amor no. Difícil De acertar Carrera De un mes Y es tú uh -huh. Al carrer i a plorar. Passen les hores. Corre. Surt de la foscor. Podràs veure el sol. Deixa, Deixa de, plorar. de plorar. Avui pot ser demà. Difícil vols saber què passa al districte de Sant Andreu, escolta tot un poble. I per saber tot el que passa al barri de Baró de Ibé, doncs tenim a l'altra banda del fil telefònic el senyor Miguel Cubilla. Soledat, buenos días. Buenos días. Pues es lo que hablábamos antes, ¿no? Que el miércoles passat a les 7 hubo una sessió informativa sobre el barri de Baró de Ibé. Sí, sí. ¿Qué temas fueron los principales que se hablaron en esta sesión? era la presentación del nuevo proyecto de centro cívico, uh -huh. eh, que estará ubicado cerca de Tucumán y Callequito. Sí. Y es un proyecto ilusionante, vino gerencia, uh -huh. y vino eh de Vinsa, el técnico de Vinsa, mhm uh -huh. decirnos lo del proyecto, contarnos más o menos cómo sería, uh -huh. porque ya tiene más o menos cara y ojos, en fin. Y la gente pues había de todas las opiniones y ya ya conoces Hay gente que está muy conforme, otros que no, en fin, uh -huh. pero proyecto muy ilusionante. O sea que el centro cívico que hay ahora pues ha, ha quedado pequeño. Sí, es, es, ya era soleto, ¿eh? Desde, uh -huh. ya de, de, cuando, de saque ya cuando lo sacaron ya era pequeñito, era, uh -huh. no era funcional, ¿eh? uh -huh. digamos. Y era un proyecto que ya hace tiempo que teníamos previsto pedirlo, pero bueno, se uh ha -huh. pues, dado plan de barris y pues, sobre esto pues trabajamos. ¿Y ahora el nuevo centro cívico? ¿Hay algunas fechas? ¿Hay alguna... o sea... Bueno, eh, pregunté fechas. Eh, ahora el proyecto está tomando cara y ojos. Uh -huh. está eh, se ha sacado concursos. Nos dijeron que había habido 115, que es una exageración, pero uh -huh. si ellos lo dicen, 115 opciones. Uh -huh. Y se calcula que en un año más o menos ¿eh? Eh, a, a, a realizarse. O sea, que en un año podríamos estar disfrutando del un nuevo centro cívico en Baro de Ibé... No, en un año empezaría las obras. En un año empezarán las obras, vale. Exactamente, y se supone que en un año y pico, más, dos años, dos años y medio, por ahí andará. Uh -huh. Y este centro cívico, ¿cuántas plantas tendría? No, sería una sola planta. Uh -huh. El edificio, ya te digo que es ilusionante, porque es un edificio de ellos... Yo ahora me, lo sé, yo te lo explico, de sí. clase A, ¿vale? Uh -huh. sí. Clase A significa que es muy autónomo... Energía muy Y de una sola planta 1.600 metros cuadrados uh -huh. ¿sabes? Y muy eh, una equipación bastante Muy buena para lo que es el barrio Yo considero que es una equipación buena uh -huh. Es una sí. equipación de 1.600 metros uh -huh. Donde estaría integrado pues, El casal de Avis uh -huh. eh, La juventud, todo O sea, todo o sea, Habría el... talleres, en fin uh -huh. el Más o menos, que... te explico, habría seis talleres uh -huh. El casal de Avis estaría aparte Y tendría dos talleres también seccionales uh -huh con que hagan para la salida al patio sería por el casal de Avis, estaría muy bien. Ah, pues y sí. luego tendríamos cinco talleres y uh -huh. una sala multiuso de 180 personas sentadas y 480 de pie más o menos. O sea que también habría un auditorio para que la gente Sí, sí el auditorio sería la sala multiusos, que uh -huh. sería de ciento, ya te digo, 180 personas sentadas y unas 460, 480 de pie que ya colma porque siendo un barrio de 3000 habitantes estamos hablando de un volumen, pues quizás del 20-25% uh -huh. de capacidad. O sea, que habría espacio para poder re realizar cualquier espectáculo o, o cualquier tertulia o rueda de prensa, sí. Sí, sí, cualquier, o sea, una, una de las expectativas que nosotros hemos tenido siempre en mente sí. es porque, por ejemplo, para carnaval y tal no tenemos nada cubierto. ¿eh? Uh -huh. Para las fiestas de carnaval otra y otros eventos, uh -huh. villanas... Uh -huh. ...cualquier tipo de, este, de estas actividades... ...y ahora lo vamos a tener... Uh -huh. ...sería una cosa muy... ...muy, muy centrado... ¿Y también ...va a ha... ser un el centro neurálgico del barrio... ...queremos que sea... Uh -huh. ...o sea que también habría espacio para las entidades... ...sí, sí. No, no, las entidades por ley... ...esto nos informe más... ...la Secretaría de vecino no puede estar, ¿vale?... Uh -huh. ...pero las otras entidades... ...sevillanas, eh, Avis... Eh, sí. Casal Lloba, etcétera, uh -huh. etcétera, sí que funcionaría allí, ¿vale?, como centro cívico. Claro, se o sea, podrían realizar sus actividades allí en, en el... Sí sí, sí, sí, sí, ya te digo, y son son cinco salas, o sea, cinco para hacer actividades, pues, de cocina, idiomas, informática, uh -huh. ¿vale?, y, y otra sala más grande, que sería, pues, eh, uso de cor, eh, presión corporal, etcétera, ¿sabes? Uh -huh. Y también habría espacio para el play de, de Gen Grand, ¿no? Sí, sí, es, es el, además el proyecto es el Booking tendría una capacidad, pues imagínate, con las dos, esto y el terreno serían, de los 1.600, de ellos dependerían unos 450 metros. Hablando... A Gen Grand se le tiene muy en cuenta. Uh -huh, o sea, es que estamos hablando de un proyecto bastante importante, ¿no? En sí, el... sí, es, es potente, la verdad es que nosotros, nosotros, nuestros vecinos, estamos muy ilusionados, la verdad que sí. Uh -huh. Ya, y ahora, el plan de Barris, ¿en qué situación se encuentra? Pues mira, estamos, con esto estamos muy ilusionados. Uh -huh. Ayer fui a, con, el, con el proyecto de la universidad, uh -huh. que estamos trabajando en la salida de metro, que esto es una lucha que tenemos uh -huh. constante con ayuntamiento y tal, porque sí. esto está metido en el plan de Barris, pero tuve, bueno ya está, a todo el mundo no se le escapa que... ...que uh -huh. la salida de metro de Barro de Iber es problemática... ...¿eh?... ...pues sí... ...y queremos hacer allí por puertos urbanos, escating... ...algo que atraiga a la gente... Uh -huh. ...con lo cual conseguiríamos que la salida de metro... ...estuviera urbanística... ...en uh -huh. una palabra, ¿entiendes?... ...y ayer estuvimos en la universidad con el proyecto... ...y la universidad tenemos un apoyo con ellos... fantásticos es, es increíble lo que trabaja esta gente... Uh -huh. o sea, ...¿ya se, se hizo lo del mural... ...con la pues universidad?... ...con la universidad... Uh -huh. Rambla, sí, o sea, el mural y la rambla más o menos fueron de la mano. La Plaza Barro de Iber, uh -huh. también se inauguró. Estos tres proyectos ya están. Ahora nos quedan bueno, quedan todavía bastante en el saco, pero hacer una febrer de vecinos pequeñas, como ya te dije la otra vez, sí. eh, vamos paso a paso. ¿eh? No cogemos todo el plan de barris porque uh -huh. no podemos cubrirlo. Entonces, las expectativas son por años uh -huh. y por prioridades. Pues el, eh, por ejemplo, ahora, ya te digo, es la salida de metro sí. y el cubrimiento... De la, de la zona deportiva uh -huh. que queremos que lo, que lo cubran porque es una necesidad del barrio que uh -huh. nos, ya el ayuntamiento se ha metido también a esto y nos han dicho que está en el PAM uh -huh. y vemos que hay posibilidades de, de, de realización cercana ¿sabes? con lo cual esta lucha que habéis llevado para, para realizar el campo de fútbol podría ser que el campo de fútbol ya nos han dicho que van, esto es, hablamos de, de pesos pesados ¿me entiendes? Uh -huh. Sí, Nosotros sí. estamos hablando de momento, pues, de, de, de portaaviones no hablamos, ¿sabes? Ya. Porque el portaaviones o sea, claro. momento... Que de a, momento está así, sí. sí está hacer una parado. pista y ya está. Sí, sí. sí. De momento uh -huh. la pista cubierta y un poco más y de aquí unos años. Uh -huh. El proyecto seguimos con ello, ¿vale? Porque uh -huh. seguimos machacando en el mismo tema, pero el campo de fútbol es un proyecto a largo plazo. que no lo han dicho que está la cosa a, a los... la crisis y tal. Y uh -huh. Y los siguientes pasos a dar por la asociación de vecinos, ¿cuáles serían? Ahora mismo, ya te digo, estamos volcados en uh -huh. estos proyectos y, aparte, estamos, el otro día también tuvimos una, tuvimos una reunión en el patronato, uh -huh. eh, la, la implantación de ascensores en 192 viviendas que tenemos sin ascensor, que hay gente mayor que se, nos, se está muriendo sin salir a la calle, lleva hay gente, vamos, son casos sangrantes porque hay personas que han muerto... ...y han estado seis años sin salir a la calle... ...no han podido uh -huh. bajar a la calle... ¿eh? ...y viven en un segundo piso... Y ...entonces uh -huh. estamos eh, luchando para la implantación de ascensores... Uh -huh. ...es difícil, porque hay pocas vecinos... ...pero yo se puede con voluntad de ellos se podría hacer... ...pero bueno, estamos luchando con eso. Uh -huh. Pues a ver si se consiguen... ...pues estas estas metas, ¿no? Sí, son difíciles... ...ya te digo, porque son difíciles... Uh -huh. y, ...pero... La voluntad parece que existe, ¿me entiendes? Pero uh -huh. claro, con voluntad, si no ponen aparte el, el aporte económico y de otros tipos, pues es muy difícil. ¿sabes? La gente económicamente, pues aparte de gente mayor que cobra una renta muy bajas hay mucho parado. Uh -huh. En mi barrio, bueno, Trinidad, Baro de Viver, en sí. estas zonas, es nadie se le escapa que hay un enorme. Uh -huh. se el paro que puede haber en Barcelona, aquí en estos, en estos barrios, dispara muchísimo. Pues es una lucha en la que tendremos que continuar trabajando, ¿no? Pues sí, ahí estamos, sí. De, de momento no, no decaemos y ahí estamos luchando. De acuerdo, pues si hay novedades en, en el barrio, pues nos interesaría también darlas a conocer a través de esta emisora. Sí, sí, a nosotros nos interesa mucho vuestro apoyo en este sentido y os damos las gracias por todo lo que hacéis por nosotros también. ¿eh? Uh -huh, de acuerdo. Pues Miguel Cubillas, muchísimas gracias por acompañarnos hoy y esperemos pues que la, estos planes se vayan desarrollando y que se consigan pues cuanto más mejor. ¿no? Uh -huh. Pues muchas gracias. De acuerdo. Bien, pues muchas... hasta luego. Hasta luego. Adiós. Molt bé. doncs acabem de parlar amb Miguel Cubillas que pertany a l'Associació de Veïns de Baró de Viver i tal i com ens ha dit, doncs dimecres passat es va fer la la presentació de l'avant projecte de construcció del nou centre cívic de Baró de Vivert que sembla que segons el Miguel Covillas té una expectativa important i dintre d'aquest centre cívic s'inclouria doncs, el que és l'espai de la gent gran. Tot això s'inclou doncs, dins el pla de barris de Baró de Vivert Bonpastó, en el qual s'està treballant també des de l'administració pública. Molt bé, doncs ara farem una nova pausa, però atenció perquè després parlarem Parlarem de la de de la nostra llengua i de com parlar. Fins ara. Si vols saber què passa al districte de Sant Andreu, escolta tot un poble. Continuem amb el nostre programa d'avui i em dedica ahir dilluns, dilluns 25 de juny, es obria el període d'inscripció als cursos intensius d'estiu de català. I perquè ens informin millor d'aquest tema, doncs parlem amb la Judit Riar, que pertany a la delegació de Sant Andreu del Consorci per la Normalització Lingüística. Hola, molt bon dia, Judit. Bon dia, Jordi. Doncs explica'ns, ahir es va obrir aquest període d'inscripció als cursos intensius d'estiu? Sí, ahir es va obrir per, per als alumnes que en diem de plans, d'acord? Uh -huh. Però avui s'ha obert pels antics alumnes, uh -huh. sí? i demà quede obert a, al públic en general, uh -huh. d'acord? Uh -huh. I bé, la matrícula als cursos bàsics és continuada, però la, la matrícula als cursos eh, elementals, intermedis i suficiència i de suficiència, que, es fan, eh, que són cursos intensius, que es fan aquest estiu, són aquests els que quedava inaugurada o oberta eh, avui. Uh -huh. I la gent que estigui interessada, què és el que ha de fer? Doncs mira, jo els recomano que, vingui, que truquin al telèfon 93 27 40 356 o que passin pel carrer Residència número 15, de dilluns a divendres, de 9 a 2 del migdia. Molt bé. Fíca... També, sí, una cosa també, que també podem trobar informació eh, dels horaris uh -huh. al, a la pàgina web del Consorci. Uh -huh. La pàgina web és www.cpnl.cat. I aquí se li informarà doncs, de quin, són el, quin és el nivell que tenen, també. Sí, per saber el nivell eh, eh, poden, ens poden contactar per buscar una hora per fer una prova de, de nivell, uh -huh. que és una prova gratuïta, uh -huh. eh, se'n fan a tota Barcelona i amb diferents horaris, d'acord? Per tant, és fàcil saber i és una prova que pot arribar a durar com a molt uns tres quarts d'hora. Uh -huh. I això és... permet saber eh, a quin nivell. Estem parlant d'uns cursos intensius. Sí, els cursos intensius d'estiu, de, uh -huh. del mes de juliol. Llavors, eh, aquests cursos intensius són de tots els nivells al el mes de juliol. Al uh -huh. mes d'agost només es faran intensius de nivell bàsic uh -huh. i a partir del setembre eh, es, torni, es tornarà a obrir la matrícula de cursos que, ha, que seran extensius. Uh -huh. sí, a partir doncs... del setembre hi ha Eh, bueno, hi haurà una oferta molt àmplia cursos uh -huh. intensius bimestrals, trimestrals uh -huh. presencials a distància doncs per aquí tenim un noi que sembla que està interessat en això, eh? d'acord també em dedica demà se celebrarà la 9 Ibenov un nou acte de constitució de parelles lingüístiques sí això en què consisteix? Mira, no sé si la gent coneix el programa Voluntariat per la Llengua Bé, des d'aquí hem donat informació amb alguns anuncis de, del que és, sí. sí? que és un programa per fomentar l'ús del català. Doncs bé, a partir d'aquest curs el que, que s'ha volgut fer és donar visibilitat a, a la constitució de parelles, és a dir, quan es posa en contacte un voluntari i un aprenent. Uh -huh. I això s'ha fet doncs, una vegada al mes, aproximadament, més o menys, uh -huh. a cada districte de, de Barcelona i precisament demà eh, toque al districte de Sant Andreu uh -huh. i eh, el lloc escollit és la nau Ivanov perquè a partir del, del mes de setembre es convertirà en entitat col·laboradora. Què vol dir això? Vol això. dir que posa a disposició de, uh -huh. de voluntaris i aprenent els seus espais amb uns horaris que ells establiran uh -huh. perquè hi puguin anar i puguin fer les seves trobades. Mm? Uh -huh. I què s'ha de fer per, per ser voluntari, per ensenyar... o, bé, o per relacionar-se amb, amb gent que vulgui aprendre? Doncs per fer-se voluntari ho pots fer eh, a través de la pàgina web de Voluntariat per la Llengua, o uh -huh. sinó també eh, passant per la delegació de, de Sant Andreu, uh -huh. la, del, la, que, la del carrer Residència número 15, i nosaltres eh, passarem una butlleta, uh -huh. un, un full d'inscripció. Hi uh -huh. aquest full d'inscripció on es demanen les dades personals, la disponibilitat horària, quins dies va més bé per trobar-se amb l'aprenent, on... I uh -huh. això ho passem a Voluntariat per la Llengua, i Voluntariat per la Llengua es posarà en contacte amb, amb aquesta persona, és a dir, amb els, eh, amb els voluntaris. Mhm. Uh -huh. Perquè vosaltres, a través d'aquest formulari, eh, doncs podeu escollir si, si poden ser voluntaris o no. O sigui, si tenen la capacitat no? per, per no, poder... No és... Aquest formulari és un formulari de recollida de dades, uh -huh. d'acord? I, i no, tothom pot ser un voluntari. Uh -huh. tothom, no hi ha restriccions per ser voluntaris, perquè un voluntari no és un... No és un professor. Mm. D'acord Això és una cosa que eh, que sempre diem sí. que un voluntari no és un professor, és, mm -hmm. una, és una persona catalana d'acord? Mm -hmm. I, i que per tant, no, no estarà corregint contínuament eh, a l'aprenent. al contrari és, eh, claro. El que es vol promocionar és que... D'una banda, l'aprenent tingui l'oportunitat d'interactuar uh -huh. amb, amb catalanoparlants, uh -huh. perquè això a vegades no és possible, i de l'altra, que la gent, que els catalanoparlants eh, no canviem de llengua. Uh -huh. A l'hora de... De dirigir-nos a a, sí, a... a una les... persona novinguda, uh -huh. perquè són gent que estan aprenent el català i uh -huh. tenen ganes de, de parlar-lo. Mhm. Uh -huh. Molt bé, doncs aquest acte hem de dir que serà presentat per la responsable de delegació del Consorci de Barcelona a, sí. a Sant Andreu i els responsables de Voluntariat per la Llengua a nivell de ciutat. Eh? Exacte, i també comptarà amb la presència d'entitats de, eh, del barri, de, del uh -huh. districte, eh? sí. uh -huh. i d'algun establiment col·laborador. Això a quina hora serà? Serà a les 7. A les 7 de la tarda. En principi és un acte tancat. D'acord? Uh -huh. Perquè disposem d'un espai limitat i les parelles, estem parlant que seran unes 60 persones ja, unes 30 parelles, uh -huh. d'acord? I per aquest motiu és un acte que en principi està pensat com un acte tancat. I aleshores s'assignarà als aprenents doncs, el, se el seu voluntari. Exacte, uh -huh. sí, sí, uh -huh. sí, sí. D'acord, doncs estarem pendents a veure com, com es realitza aquest acte i en donarem difusió des d'aquí perquè la gent que, que vulgui interagir-se potser més endavant per al tema de les parelles lingüístiques doncs que també ho pugui fer. Que, sí, sí, i sí. el que volia dir és que sí. tothom pot uh -huh. ser voluntari i que eh, t'hi pots apuntar quan vulguis. Uh -huh. És a dir, no ara perquè vingui l'estiu pensis, no, potser estarà tancat o no, sí... Tu eh, om, en plena la sol·licitud i uh -huh. i endavant, Molt bé. i et trucaran. Doncs ja ho aconsellarem des d'aquí que la gent que ho vulgui, doncs, que ho pugui fer. D'acord. Molt bé, doncs Judit, moltíssimes gràcies per atendre la nostra trucada i ens trobem en una altra ocasió. Doncs gràcies a vosaltres, que Molt vagi bé. bé. Adéu, bon dia. bon dia. Molt bé, doncs nosaltres continuem amb el nostre programa i atenció perquè nosaltres volem anar segurs pel carrer volem eh, estar, tenir seguretat i així d'això en parlarà d'aquí uns moments els Mossos d'Esquadra que ja tenim aquí a la porta esperant per poder entrar en aquest programa això serà després d'aquesta petita pausa escoltem una mica de música i tornem, fins ara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 i és com sola la Vols saber què passa al districte de Sant Andreu? Escolta, tot un poble. Molt bé, doncs ja tornem a ser aquí novament després d'aquesta petita pausa i tal i com us dèiem doncs fa un moment parlem avui de seguretat i volem fer-ho amb l'oficina de relació amb la comunitat dels Mossos d'Esquadra d'aquí de Sant Andreu perquè tenim amb nosaltres doncs, a un dels Mossos, a Nacho Iglesias. Molt bon dia. Hola, bon dia. Com estem? Doncs aquí, preparant esperant a veure què és el que ens explicaràs avui, que ens parlaràs d'una cosa que té a veure amb el vent, no? Bueno, sí, si <laughs> més o menys. Si ho <laughs> mirarem així, vale. Sí. Es diu Cregal i és una iniciativa doncs, que es posa en marxa aquest estiu quan la gent marxa de vacances, doncs, que sàpiga doncs, què és el que ha de fer per no per no patir més del compte, després és quan torni, no? Sí, correcte. Mm -hmm. Doncs el 15 de juny s'ha activat el programa operatiu estacional de seguretat, que uh -huh. nosaltres li diem gregal. Uh, doncs, bueno, seguint l'estratègia de la subdirecció operativa de la policia, aquest any, de, de nou, o sigui, cada any es fa, igual que sí. el grèvol es feia a l'hivern, eh, de campanya al Nadal, etc quan la gent uh -huh. gasta molts calés, doncs en aquests moments el que passa és que la gent marxa de casa i, clar, moltes vegades queda... Queda sols eh, els pisos i els, els dolents sí que saben que és el que, el que han de fer per poder entrar i robar tot el que necessiten. Uh -huh. Llavors, per la BP de San Andreu, la principal finalitat d'aquest programa és donar resposta a les circumstàncies concretes relacionades amb la seguretat que s'esdevenen durant el període estival al territori competent a la nostra comissaria. Uh -huh. La situació ve determinada per la variació de l'activitat socioeconòmica. Clar, molta llet marxa, moltes botigues tancen, llavors, clar, hem de fer una miqueta de prevenció informar de quins són els últims tipus de robatoris, estafes que s'estan produint uh -huh. i així tenir especial cura en la prevenció de les infraccions penals que poden afectar de manera més directa a les persones que es troben gaunt dintre de les seves vacances uh -huh. uh, bueno, el gregal estableix unes línies de treball comunes a tot el territori cada servei d'acord amb els objectius haurà de concretar uns dispositius específics uh -huh. Clar, no és el mateix per exemple un dispositiu gregal aquí a Barcelona potser a Sant Andreu que sigui eh, un altre barri, però com per exemple l'Eixample oh. o a la Bonanova oh. clar, el tipus de, de societat canvia i les necessitats també. I ja no en parlem per exemple de uh, platja, muntanya clar tot canvia molt així. Sí. tot depèn una miqueta uh -huh. aquest pla consta de dues fases que són uns 15 dies aproximadament que nosaltres informem com estem fent ara la resta de veïns associacions comerciants etc del que es farà com es farà i uh -huh. què demanem i què podemn demanar-noscells uh -huh. per tal d'evitar-ho i a partir de l'u de juliol fins a uh, la finalització del, de l'estiu cap al 30 de setembre doncs uh, tot el que hem estat explicant ho portem a terme uh -huh. xerrades, consells de seguretat... Uh, presència policial informant als comerciants de que l'hora de tancar, doncs, plau si marxem de vacances, que no posin un cartell dient marxem de vacances i estarà tancat fins a tal dia. Clar, estem dient molta informació. Però vols dir que això no, es, no està una mica obligat, perquè és que totes les botigues ho posen, això, el cartellet aquest, estem de vacances? Home, obligat, no sé si hi ha una normativa per l'Ajuntament, però en principi, jo penso que no. Mhm. Uh -huh. Les problemàtiques concretes del districte que nosaltres podem tenir per exemple són robatoris amb violència d'eststrades tipus cadeners clar mm. sempre diem a les senyores que no surtin amb tot l'aparador posat no. perquè surten amb, amb tirants la cadena arracada sí clar ara com que l'or està molt car i és molt senzill vendre no costa reappropar-se alguna senyora ja, normalment les tirades sí, no. una esstrada i s'han portat la cadena i la venen. Mm. Clar robatoris interior d'habitatge, establiment comercial, nau industrials, furs a centres comercials, com els que tenim aquí, uh -huh. moderada venda de consum de substàncies de feina a la via pública, uh -huh. Clar, places, bon temps, doncs es dona. Uh -huh. Molèsties per sorolls al veïnat, reunions a les places, locals públics que generen molèsties entre veïns, uh -huh. tothom està al carrer, tothom vol sortir, uh -huh. i la gent que potser és dins a casa seva intentant descansar no pot. Eh, doncs els punts d'interès són sobretot es fan aquestes actuacions són a llocs de reunió com les places, bars amb terrassa uh -huh. parcs i jardins espais esportius d'oci, accessos a transport públic Clar, és una fugida molt ràpida el que tenen uh -huh. sí. o sigui que hem d'anar molt en compte perquè se la saben totes sí <ríe> i les accions ordinàries que, que estem fent és informar els comerciants de les mesures aprendre aquestes dates, un patrullatge a peu i amb cotxe proactiu amb identificacions i escurcois, o sigui, no esperem no només a reaccionar davant d'un fet, sinó que intentem avançar-nos una miqueta al que pot passar, fer identificacions i saber qui es mou per aquella zona. Punts estàtics, controls de pas, rondes a peu, segons a quina franja horària, i la col·laboració patrullatge conjunta amb la Guàrdia Urbana, que això sí que ho fem durant tot l'any. Uh -huh. perquè potser el barri de la Trinitat Vella és més complicat que d'altres no? per què? No, perquè ja tota la zona de Via Barcí no hi ha la drogadicció no, em sembla que estem equivocats sí. mm, no? No. No, no, no? si mirem d'anys enrere ara el barri de la Trinitat Vella amb consum de droga no podríem dir que està erradicat perquè no, però ha baixat moltíssim o sigui, uh -huh. és que no hi ha gaire venda de droga Bueno, l'altre dia van sortir el, els veïns fins a l'Ajuntament del districte el dijous passat, el dijous passat. Mm -hmm, aquest era un dels motius quals qual sí, estem en contacte amb ells uh -huh. i parlem i ens reunim i hem fet unes quantes visites al barri amb ells caminant ells s'han ensenyat tot però bueno, nosaltres hi ja li hem explicat tot el que havíem de, de dir ells a nosaltres i s'estan posant tots els mitjans i s'han fet moltes, moltes coses s'ha treballat molt doncs esperem que continuï així igualment doncs si voleu fer alguna pregunta o una qüestió bueno, jo volia dir també que per exemple el dijous passat sí. a la, és a la Rambla no és, no és aquí, no és Sant Andreu no? Sí. però el tema dels trileros encara n'hi ha la tira, perquè jo baixant per la Rambla me'n vaig trobar com 4 d'aquesta gent uh -huh. i que es fan els típics eh, circulitos i tal, que dius això canta molt i no sé què, i, i en canvi no, no, no veies policia per allà. Llavors, no sé si és perquè era l'hora que potser van aprofitar, que saben que no hi ha ningú. Ho desconec. Però no, sóc, principi... és, és que no és el meu districte. No sé com treballen allà. Vull dir que hi ha un dispositiu també, sí, suposo, a ha, l'estiu. Hi hauria policies de paisà, hi hauria policies d'uniforme, segur, però bueno, si es va donar la casualitat de que no hi eren en aquell moment, doncs, suposo que aprofitarien a treballar ells. Mm. Ho desconec. Clar, això... Dir, quan hi ha més turisme es veu més Clar, que saps que hi ha altres èpoques que I no es veu malgrat que nosaltres ja anem per tots els hotels, que és una altra tasca que fem durant aquest gregal d'anar als hotels, informar que si sisplau els hi diguin a tothom que vingui de fora que no sàpiga, doncs els tipus d'estafes que fan, el trilers tot això doncs malgrat tot això intentem sempre guanyar més calés de manera molt senzilla i ens deixem enganyar com el tema dels trileros. Mm -hmm. vale, llavors, és complicat. Mm. Sí, sí. D'acord, doncs, donar les gràcies a Natxo per haver vingut avui a el nostre programa. A vosaltres. Eh, Dir-vos que pertany a l'oficina de relació amb la comunitat dels Mossos d'Esquadra i que, doncs, si voleu eh, doncs, eh, estar segurs aquests dies, eh, a aquest, aquest estiu, als nostres barris doncs, que seguiu la, els consells que ens ofereixen des de l'oficina de classe la comunitat dels Mossos d'Esquadra. Molt Moltes gaire. gràcies. D'acord, doncs ara fem una pausa i tornem. Fins ara. Si vols saber què passa al districte de Sant Andreu, escolta tot un poble. Molt bé, doncs ja tornem aquí amb tots vosaltres. Recordar-vos que tenim dues vies de contacte. Un és el nostre número de telèfon, que és el 93-345-6454, i l'altra és el nostre mail, que és informatius arroba rtv i ara anem a conèixer quines són les activitats que és el que podeu fer aquests dies si esteu per aquí pels nostres barris i voleu fer doncs, alguna cosa, doncs, tenim algunes, algunes recomanacions. Per exemple, doncs, si voleu consultar la història de, dels nostres barris, doncs, què millor que comprar el Sant Andreu abans, que és un recull d'imatges de la transformació del poble al segle XX.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 I ara parlem de les classes de grau superior del taller de músics que s’imparteixen al Centre Cultural Can Fabra. El Centre Cultural Can Fabra permet als alumnes convenir els estudis teòrics i pràctics de jazz, música moderna i flamenc amb més comoditat. El nou centre de formació aposta per les noves tecnologies i planeja engegar una modalitat educativa a distància a través de la xarxa. A més dels estudis de grau superior, els músics obtenen una titulació equivalent a una carrera universitària. La nova seu està situada a les golfes de l'edifici i té 1.300 metres quadrats. Les instal·lacions ofereixen una vintena d'aules i un auditori. I del centre de Sant Andreu, de Can Fabra, ens n'anem en cap a la Sagrera. I allà el que trobem és un taller de fotografia. Es diu Ideia amb i es realitza a la nau Ivanov. Aquest dissabte, sessió inicial a càrrec del fitògraf Jordi Bernador. Idea amb objectiu és un taller de fotografia que engega a la nau Ivanov dintre del seu programa de formació juntament amb Jaume Orpinell. Cada any serà impartit per un fotògraf diferent que ensenyarà com treballa i que hi ha darrere d'una imatge, tot potenciant la vessant tècnica en alguns casos i els conceptes més creatius en altres. A més del que porti el fotògraf com a professional, també es potenciarà la relació més personal amb ell. És per això que el taller s'estructura en una única jornada de treball, un dissabte del mes de juny, en què també es faran plegats l'esmorzar i el dinar. Molt bé. Doncs també hem de recomanar-vos que els assistents podran tindre l'oportunitat de conèixer al màxim l'obra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 ...és posar en evidència que cerquem quan fotografiem... ...i què trobem en les imatges fotogràfiques. La fotografia no és només un final, sinó que, sobretot... ...la fotografia pot ser l'inici d'una història. Veure és inventar. A Jordi Bernadó l'interès a la fotografia com un mitjà per explicar la ciutat l'arquitectura i el programa urbà. Entén la pràctica fotogràfica com una via de coneixement. La seva ambició i rigor, quan descodifica el seu entorn, ha transcendit en una obra extensa, personal i alhora complexa. La contradicció, l'absurd, l'atzar i sovint la ironia són les fonts amb què juga per assenyalar el que les fotografies de Bernadó formen part d'importants col·leccions d'art públiques i privades, com ara la Fundació La Caixa, la Fundació Telefònica, Bibliotec Nacional de France, Deutsche Bank Collection, Artium, Musac, Fundació Vila Casas, Banc Sabadell, entre altres. Doncs hem de dir que les seves obres han estat mostrades en moltíssimes exposicions individuals i col·lectives a Espanya i a l'estranger, en espais com l'Artist Space de Nova York, la Galeria París, el Filter Space a Hamburg, el Museu Símbi Cor Ribadelgarda, la Fundació telefònica a Madrid, doncs, entrada de moltes d'altres com per exemple el Centre d'Art de la Paneria de la Panera a Lleida. Molt bé, donc és guanyador de la beca fotopress del 1993 i de la beca Andesa 10 al 2007. Hi ha publicat més de 20 llibres, entre els quals doncs, destaquen good news places limitades per poder accedir a aquesta, a aquesta exposició. Doncs, 20 participants per rigoure l'ordre d'inscripció. La inscripció s'entén formalitzada un cop fet el pagament que enviar una foto tipus carnet. I el requisit doncs, és necessari disporar de càmera fotogràfica i d'ordinador portàtil per al tractament de les imatges. La sessió serà precisament doncs, aquest dissabte, de 9 del matí a 7 de la tarda. A la 9 i la 9, heu de pagar 100 euros per a esmorzar i dinar inclòsos i més informació doncs a formació.nauibanov.com i, I ara parlem de futbol. Allí diem que, les que estan obertes les inscripcions al el futbol base del Sant Andreu. La preparació de la temporada 2012-2013 amb el futbol base de la Unió Esportiva Sant Andreu ja ha començat. Tots aquells pares i mares interessats podeu consultar tota la documentació necessària a les oficines del club per formalitzar la inscripció dels seus fills. Eh, els impresos s'han d'entregar a la secretaria adegudament omplers i signats. Molt bé, doncs també hem dir que hi ha classes aquàtiques per a persones amb model... mobilitat reduïda. El Centre Esportiu Municipal de Bon Pastor ofereix activitats aquàtiques adaptades per a persones amb minús validesa. Durant una hora, usuaris del barri de Sant Andreu fan exercicis per millorar la mobilitat del cos. I també he de recomanar-vos doncs, que podeu participar al campionat d'estiu que prepara el Sant Andreu. El club pretén fomentar el bon ambient i els llaços entre els que tenen alguna relació més o menys propera amb la nostra entitat, organitzant un torneig de futbol set obert a la participació de pares, penyes, socis, seguidors, gent del barri, tothom que ho desitgi. Les inscripcions ja són obertes. El torneig se celebrarà a les instal·lacions del Narcís Sala de dilluns a dijous de 8 a 10 del vespre durant el mes de juliol i us animem a que hi participeu. Molt bé, doncs per participar el que podeu fer és trucar al seu número de telèfon al 93 311 29 54. També dir-vos que hi han obert les inscripcions al campus d'estiu de tecnificació del Sant Andreu i que podeu, eh, doncs, si voleu més informació us podeu activar per l'ocupació a través del Servei d'Ocupació de Catalunya, de la Generalitat de Catalunya i de Barcelona activa. I poca cosa més a comentar-vos al dia d'avui. Per tant, ho deixem aquí. Moltíssimes gràcies a la Raquel Ballesteros per haver participat avui en el nostre programa. També a l Ivan Ibáñez, al David Pérez, i al... Mm, rom... ah, això, lo decim ara. Ah, espera't un moment. <ríe> Ricardo Roman vinga. Ho deixem aquí. Ens retrobem demà a la mateixa hora. Que passeu una bona tarda. adéu -siau. continuitat d'un model d'èxit. Eh, aquí no canvia. En punt a la una del migdia, Catalunya Informació estem escoltant en directe a la roda de premsa del president del Barça, Santo Rosell.